Utóhang – Szóval még egy hétig Egyiptomban maradsz? – kérdezte a kiadó némi bosszusággal a hangjában. – Ne aggódj, az egyiptomi műemlékvédelmi hivatal vendége vagyok. – nyugtatta meg Ronald Harrison. – Ez már nem a te költségedre megy. <gül> – Remélem is – hangzott a telefonból. De remélem már írod azt a könyvet. – Legyél nyugodt, már írom, zárta le a vitát az író, de sohasem fogom befejezni, ha folyton veled beszélgetek, ezért leteszem. Letette a telefonkagylót, oda sétált az ablakhoz és kinézett. Ismét a hatodik emeleten lakott, ablakából jól látta a kerpen piramis jellegzetes tetejét. El kell kezdenem, ha azt hazudtam, hogy már írok, mondta magában. Gondolkozott egy ideig. Tudom már, miről fogok írni. Döntött el, és leült a laptopja elé. Ismét a piramis felé fordult, amelyet megvilágított a lemenő napfénye, majd elkezdte az írást. Előhang Vegye meg, uram! Erősködött a fiatal arab, csak nem könyörögve. Olcsón adom, el, megéri! Az angol turista, aki a piramisokat jött látogatni, kézbe vette a papírba csomagolt, csak nem féltenyérni darabot és nézegetni kezdte. Ormótlan kékes fekete kőből készült bogárféle volt, valamilyen fémlapra erősítve. Arra gondolt, jó lesz ajándéknak valamelyik ismerőse számára. De a darab piszkos volt és túl nagy ahhoz, hogy akár bizsuként is odaadhassa valakinek. A fejét rázva vissza akarta adni, de a fiú kétségbe esetten könyörgött. Adjon érte, amennyit akar! Rimánkodott, közben folyton hátrafelé nézegetve a piramisok felé, ahonnan az előbb jött. Vegye meg, kérem, nem csapom be! Higgy el! Vége